E forçando um exemplo para todo o mundo. O de evangelismo divulgando a programação da Rádio Marumbi aos seus amigos e vizinhos. Para ouvirem a palavra de Deus através da emissora. Rádio Marumbi, o primeiro lugar na preferência epogênica do Brasil e exterior. O vídeo Marumbi limitado, a emissora da paz em submarino com 31 metros no blog 625 megahardes banco 75 por Florianópolis, Santa Catarina. E amados irmãos, estamos no momento de